Його секретарі доглядають за книгами цих документів так вірно і пильно, як за святинями. Султанові іноді з них читають, і це не пропадає даремно, бо з доброго розуміння історії можна зробити висновки, скориставшись для справ нинішніх, які часто мало різняться від справ минулих. Саме тому ця династія так довго оберігала ті звичаї, які від самого початку помогли їй розповсюдити свою владу. Мудрі люди вбачають у цьому одну з найголовніших причин довготривалого могуття володарів і держав. Немає на світі небезпечнішої справи, ніж часто зміна керівництва. Роксолана віддала венеціанці його аркушики. «Ваші писання можуть бути вельми повчальними і чимало прислужитися для розуміння цієї великої землі в особі її славного володаря. Ви так вважаєте, ваша величність зрадів?» Рамберті, вона застережливо піднесла тонку свою руку. Але писати тільки заспокоєння чиєї цікавості, чи варто? Ваша величність, а хіба наше життя – це не вічне заспокоєння голоду цікавості? Може й так, але тільки тоді, коли людям дають правду, коли ж годують плітками, то це лише для убогих духом. Ви пишете про траву, яка одурманіє. Навіщо це? Тому, хто має найвищу владу, не треба одурманюватися Або з конем Султан Сулейман завоював півсвіту верхи на коні Як великий Іскандер або Тімурленг Я не бачу тут живого султана Постать ніби сплющена Хоч перо у вас точне, гостре, проникливе Скажімо, у вас досить цікава думка Щодо небажаності змін в управлінні державою Та хоч як іноді не хочеться їх робити Життя примушує, і люди завжди живуть сподіванням змін. Навіть я живу цими сподіваннями, коли хочете. Ваша Величність, ви радите мені викинути все це? Хіба ви мене послухаєте? Думки свої ви можете мати про будь-кого, надто про людей, відкритих усім поглядам. Життя Султана відоме мільйонам. Він належить усім, і кожен може говорити – про нього що захоче, тут нема ради. Хіба б просити вас про інше. Ви можете скористатися з нашої розмови і написати й про мене, бо я перша султанша, яка допустила до себе чужинця, а ви перший європеєць, який розмовляє із султаншею. Однак, хоч ви й говорили зі мною, ви нічого про мене не знаєте. І ніхто не знає. Вигадки ж можуть принизити мене і завдати мені болю. Тому просила б вас не згадувати про мене в своїй книзі Я, оточена своїми дітьми, хотіла б, щоб кожне з них мало життя гідне людини. Більше нічого. Все інше вам скаже мій довірений Гасан Ага. Раджу вам прислухатися до його слів. Знала, що Гасан може прошепотіти на вухо чоловікові кілька таких яничарських погроз, що від них здригнулися б усі диявили в пеклі. Розумного завжди легше застерегти або й налякати, ніж дурня, але ж не могла Роксолана щоразу напускати Гасанаву на іноземних послів, надто ж венеціанських, які сиділи в Стамбулі постійно, змінюючи один одного, переповідаючи плітки про її чарівництво, якими її годували Гріті і Ібрагім. Не було гедот, яких би не розносили по всій Європі. Наділені високими повноваженнями чоловіки Про нещасну молоду жінку А що вона? Змушена була до покірливости Хоч мала дух непокорений Ждала свого часу Вірила, що він настане Коли ж іноземцями була безсила, То своїм давала відсіч, де могла Так було з Хатіджею Яка злостилася, що довго не мала дітей від Ібрагіма коли ж нарешті понесла від свого грека, у злій гордині стала знущатися з Роксолани. Мовляв, її паршиве тіло вже не матиме більше плоду, бо той живіт запечатав диявол. Пліткарі стамбульські підхопили ті слова. Сама Валіде Чорногубу всміхалася про рукуванню своєї доньки. І це все про неї, яка народила султанові одне за одним п'ятеро дітей. «Хай Абдаллах умер на третій день», але ж вона його народила, вона, і на злу їм усім знов зайшла в тяж і народила Сулейманові ще одного сина.